Kék halál, kék halál, van megint ez a kék halál, gyerekek, mit csinálja? Üdvözlök mindenkit. Ez a videó azért készül, hogy bejelentsem, hogy egy kicsit kevesebb videó lesz most, vagyis ha lesz is, akkor nem lesz 15 percnél hosszabb. Mivel? Jöttem egyet sétálni, mert már faszom ki van az egéssze. Most megmutatom De abban az 1500 videóban igazából semmi munka nem volt, igazából 5 perc alatt 1500 videót, lekonvertáltam 5 perc alatt az egészet, és igazatok van, abban semmi munka nincsen, de abban van munka, hogyha a bajtorom betére felrokkod egy bakomát, és hogy nézek bele, és akkor ez, ez, ebben van munka, mert ez, ez olyan kurva nagy dolog, hogy én bátor vagyok hogy belemérek az meg te csináld azt, én megcsinálom azt a kömény, amelyek vitatós, mert én másra se négy videókárcsas képe van, meg full vízfűtése, mégsem megyek a kommentekre, hogy te, te úgy gazdok faszkal, a vannak ilyen gépe. Tehát én nem érzek készítődéssel, mert agyilag már felnőttem arra szintről, hogy ilyeneket nem mondok. Viszont látásra, le vagy buk fenn. kell <gül> a a Hát ilyen nem, Nem lehet felbújni meg abban a központban és kikérem az adatokat. Ha kell, akkor rendőrséggel megyek be és kikérem az adataitat két Nem lehet elbújni, mert van a központban is kikérem a, az adatokat. Ha kell, akkor rendőrséggel megyek be és kikérem az adatait. 2. A kis kiskalapáccsal vagy balkézzel fogom csinálni, mert ugye jobbkézbe tartottam a kamerát, azért csak balkézzel ütögettem végül is. De mindegy, tényleg a kis kiskalapáccsal vagy balkézzel fogom csinálni, mert ugye jobbkézbe tartottam a kamerát, azért csak balkézzel ütögettem. Ezt <tos> már <tos> se <tos> jó. 3 4 0 0